«Це не прийшло так легко. Алім добре пам'ятає молитви, яких вчила рідна мати. Вони були зрозумілі і милозвучніші. Спочатку він потий кипотів їх. Нафіса не лаяла за це. Але щодня свято приконана, що її віра справедливіша, вчила, бачила, що хлопець довіряє їй, ретельно молиться п'ять разів на день. Виконує мусульманські обряди. Та не здогадувалась вона, не знала, що діється в душі юнака. А лімові потрібні були нова віра і мова. Він розумів це, тому перестав молитися по материнському, бо що з них тих молитов, коли тут інший Бог, і від цього бога він залежний. Проте весь час відчував роздвоєння в душі. Двох богів він знає, і обидва чужі. Той християнський, тепер над ним невладний, тож немає потреби звіряти йому. А мусульманський бог зовсім, однак він є, керує людським життям на цій землі, де Алім живе, і з цим богом треба рахувати. Треба коритися йому, як колись мубаширує на галері, та разом з таким прийняттям нової віри Зникали святощі з душі Все в цьому світі підпорядковано користі. Тож він, Алім, мусить якось скоритися з життям. Йо сам заробляє на хліб ювелірними виробами. Колишній батьків сусід на Україні, Ралом. Йому ж необхідно погодитися з новою вірою, щоб міг колись жити з мечами. Все це просто і зрозуміло. А тому мусульманський Бог потрібен йому настільки, настільки вимагається у меч, мова теж, мова материнська, любов нафіси також, тепер меч уже є, тож хай не сердиться Нафіса. Її любов стала нині такою ж непотрібною, як колись добрий християнський Бог, а мова і віра стає в пригоді. Алім швидко сприймав науку Хюсама і Нафіси. Все рідше снився рідний Степ, а потім і зовсім забувся. Як забуваються речі, без яких легко можна обійтися. Старий Хюсам, милуючись Степовою вродою юнака, полюбляв іноді називати його козаком. Та морщився від цього слова Алім. Усе здавалося йому – що між ним і родовитими мусульманами вмисне роблять якусь різницю, що звучить це наймення погірливо. Глуха ненавість до Придніпровського краю засівалася в серці, Адже саме через ту землю, де народився, не, не може він дорівнятися новим співвітчизникам. Хоть знає Коран не гірше за них, і знаменито розмовляє по Турець. Нафісу називав мамою, та прийшов час, коли поняття «мама» стало таким же тягарем, як колись сни просте. взяли на військовий вишкіл в яничарській орти. Заплакана Нафіса провела юнака до самої казарми і на прощання очепила йому на шию. А цей срібний ромбек із зерниною мигдалю всередині любовно вирізбив на очах у яничарів Нафіса обняла Аліма, поцілувала і тихо заплакала. І тут пролунав регіт, глузливий, злий. Розчервоніли від сорому хлопець вбіг до казарми. Яничари смикали за амулет, шарпали поли кафтана і за мешаблі, Дали йому виточену з дерева ляльку. Цілу ніч простогнав юнак на своєму леку, осмієний, принижений, а в досвід, а тихо піднявся, зірвав із шиї амулет і викинув його у відхожу яму. Галім швидко змив із себе ганьбу, ганьбу нафісеного поцілунку. Він добре стріляв із лука, з яничарки і пищалі, обганяв своїх однолітків у шалених перегонах на Атмейдані. Яничарка, яничарська рушниця. Пещалі, ручна гарматка, зброя яничар. Слухняно виконував накази, бо непокірних били палицями вп'яти, ретельно вивчав військову справу, бо бездарних посилали в цех м'яти шкор. Різ з ним, бо знав, що в того життя довге, в кого язик короткий, вночі біля кожного п'ятого Учня лежав євнух і підслуховував, хто про що і якою мовою перешиптується, щоб потім вільнодумців покарати го. Галін прагнув стати воїном. Чекав з нетерпінням того дня, коли його назвуть яничаром, і запишуть вон. Минуло кілька років, поки цей день настав. На площі перед казармами вивісили криваво червоне полотнище срібним півмісяцем і кривим мечом. Весь стамбульський булук вивели на Майдан. Булук-корпус яничар ділився на три з'єдня булуки. Стамбульський булук складався з шістдесяти орт. Імам прочитав молитву, виголосив проповідь. «Ви гвардія султана, ви охорона імперії. Будьте гідними, званяє Нічері, і не забувайте, що найлютіші ваші вороги – болгарські гайдуки, сербські ускоки, грецькі клефти і українські козаки. Високий чорновусий алім стояв на правому фланзі. Він нині нарешті отримав яничарські регалії. Це означало, що йому повністю довіряють. Та останнє слово і мама Неприємно шпигнуло в серце. Здавалося, що на нього, саме на нього зиркнули сотні очей. Повів головою наліво і заспокоївся. А джем оглани дивилися на яночара огу, який підходив до їхніх рів. І тут почувся злобний шепіт ззаду, мабуть адресований Сердарові, та спалахнули рум'янцями смагляві щоки. Примітка Сердар – полководець, так називали яничара Агу. Байда – це хтось із ляхів. Ім'ям Байди Вишневецького, що загинув підвішений гаком на мурі фортеці Едікуле, ображали польські яничари українських. Це була найчастіша образа. Галім стиснув Ефес шаблі і на силу стримався, щоб не освятити її кров'ю. «Байда!» — повторив Чорбаджі Алім, і тоді спалахнула в мозку найстрашніша згада. Він випив ще одну чашу вина, щоб залити, втопити небажаний спогад. Але безголова постать у закривавленому Фередже не вступалася сперед очей, стояла перед ним, як недавно уснула. Від цієї примари хотілося втекти з казарми. Та насторожила сие Побачивши, як сблит ихний чорбарджибаша. Алим, напружив силы,